vogluç oh, Thank you. Pagjera të mija Arji, pasta e do të më duhet të të vrasë Të lundë, mun jam i djallit dë shpërluar që përpijgjë të ushqe e familje në vetë Ti nuk e një familje E kam fjallën për vetë ah. Një, prit, prit, prit, prit, prit Shiko, janë endë në shpelë, pra Në fakt, nuk janë të vjedhërë ah. U, uh, mos no. Nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Oh, për shumë pak, e? Eh? A bretje Arcej! Vise, prit, mu të t'i kvejt i gjitha E vërdet, e vërdet, nëse tim ha, duhet i gjesh vetë Por unë i gjithet, që t'i gjitha Karocën ti me t'hugjet? Me t'hugjen, au Ftohësin blu? Ftohësin blu? Në lisë e kam, duhet pa tjetër blu? Po, pa, vë dua patatinat e mija Unë i dashurëj shumë, ato Sepse ato, nuk më më mërziten as një herë mua. E vërtet, fatkejsisht e vërtet, do të të sendet një qëtë tjetër, do të këthej gjithashtu qande në madhe të pikniku në mazën gigante familjare. Se, gjenë do të? Jam shumë i sigur. Dakord, Arjej, u këthej e më përserit të fle, kura jo hënat pjotsohet, unë do të jo e më përserit dhe do të ishte mirë që ti gjeja përserit që ratë e mija pikërisht në vëndin ku i kisha lënë. Kjo të th Një javër shkëllqyëshëm, do marë të ndimësa Hane, plot, të gjitha gjerat e mija Dhe mos të të shkojnë nërmënd që t'jamë bafësh Sepse nëse largohesh, do të të një këmba këmbës Dhe do të të vras Mirë, mirë shogu, ti pushoj qetë në regullë Sepse unë për nisëm Ej, pas një javë, ne do shkrimi se qeshuri për këtë gjë Ej, pas një javë, ne do shkrimi se qeshuri për këtë gjë Mmm Mmm How great I am Gotta tell myself, yeah, I'm the man. Looks grim right now, but pretty soon we'll be laughing about it. Ooh, it's alright, yeah it is, I swear you'll see. First, I'd be the last. Yeah, sure, I must have been through worse, but who? Për seftot, i vetë mi vëndërë, cili nuk amë shgojëllë O... qi kanë mbetur edhe 274 ditë derisa vit dimri. Zgjoni të gjithë, letargjia mbaroi. Më ngjesh, më ngjesh, hemi. Po, jo të ju të liqeni kupi muji. Mirë unë që të gjithë ju të tjerët është pranverë. Kjo do të thotë që duhet i futemi punës. Ah, U, uh, ja. Hapra uh! të gjithë ju zgjohuni, mos më bëni që të vij aty tani. Vëmër ah, bëni si ç'stot ai. Kam gjithë dimrin që mbaj diçka në bark e dhe pas pak do ta lshoj. Ah! Faleminderit Tela. Un mund të hedhë në erë në herë një vëmë të tërë verni. Kjo është më pak sa që mund të bëj. Mirë mëngjes të gjithë, dhe bo Ky është një mëngjes me të vërtet super fantastik oh, Po ti si kur nuk i paske mirë rathet e sënë dhe zemë Baki dhe ku ilos është jo që është të regatëria Vë kurse spaj ku bete më shilë më të shilë, dhe O, oh, e po, është pak i në vizu Po, aji është me shkatë nga të tre të E të qfarë, si thua si kur të kujdeshemi me turna oh, Lui, kjo do t'ishtë e më regulueshme Në regullë, vëgënush, edhe gjuat m Ja pikërish kësaj druesha Kusë është qimi, kam betru është qimi Ja fërte të u njëtër, kam betru është qimi Ne në ngërëm të gjithë është qimin, Hemi Gja dimrit, kështu që dëshkëm të gjem tjeder O, në regullë, unë kam kërë posur të zale thirë pëllë Dhe unë e ti sekundodhen, do këse e më shpejt, pasim Kishte ah, ah, ah. uh. <laughs> <laughs> thjeshtë dë barë Po, por, mund të kishen një grabit qartë Nuk të duket si kotë kjo shtirja si v veprim ne apo shumt e kemi tradit ne vdesim ne menyre qe te jetojm po unem shefim buj mir pra te sohu mir çfar duhet te gjem per ty e dashur nje djalosh te mir nje djala us te mir <gjur> nje djalosh te mir oh filloj per seri pse nendoni se un kan nevoj per nje fejuara un gjajsi nje fole dhe qelbemersi no çaj pra kur gjen nje djalosh qe es i denj i dashur ne fmijete edhe mos keta as pak nuhatje ma terrisni <gjur> <gjur> <gjur> <gjur> Unë me ndoj se E dini që shkja u Vetëmi minut, Hemi Kjo do të thot që ka edhe nëndë kokra Për të mos shkuar drejt në goro Më fali, ishte një fjalli rëndë Doja të thotja për të shuar dhimbjet e mëdha të uris Nuk mbarova, Hemi, një më njësë, lu, peni Alimin derit Pra, ajo që dua të them të gjithve ju Ju oh, ka mbaruar, Hemi, nëse do të larguesh për së rritje shtik Pra, ajo që po thoja, është që jemi trok fare Dhe këtë vit duhet të bëjmë të pa mundurën që të ambushim atë të trungun O, oh, plot deri në maj Pikërisht, plot deri në maj, sepse, qëfar jemi ne? Mbërë ta Dhe qëfar mbërë në në? Ushim Takë, fantastike verë, fantastike Mirë, H Qëfar ke? Qëfar kam qëfar? Qëfar njëse të më thoja pra? Qëfar njëse të më thoi e pra? E përpë, e kam më madhikjus? Pa, ka një qëta të qudhikë, madhikjët e? Qërnu nuk e kështë a parkur? A shë vërdhati frikshmë, madhikjët e? Mirë, mbledhja vazhdojnë me shqytimin e gjirave të qudhikëme. Hmm, mbledhë dhësa. Hemi ku shë gjëja e qudhikëme? Hmm, mbledhë dhësa. Që po që është e çuditshme. Këtë e mjëra lujë? O, oh, ajo është kjëra rërë, këtë të zemës. Këtë këtë e parë kurdi qëka të tilë. Këtë këtë e gjigande. Qëpar duhet të jetë kjo? Edhe, mos! Këtë! Unë kam fri Edhe unë, mam Shhh, shhh sh. Gjithë qka një regullë Êshtë vetëm një Shfarë shqit kjo lullë Êh, është një Êshtë, është është është, është Vernë <coughs> E po, është është qartësishtë është ëndë një loj shkureje Do t'i isha shumë më pak e trembur Si kur ta dhja të pak të si qoj Le ka qojëm Stevie Stevie? Êshtë një emri të bukur Stevie buku. Steve, duke të bukur I madhërishmi dhe i platëfëgjishmi stiv Qfa ardonga ne? Unë, unë nuk mendoj se... Këtë uh, qova se qfar dhe i djalosh <të> <të> Këtë hu me një herë këtu tani Emi, këtë hu me një herë këtu Këtë po si rëshin e vrikosu Këtë hu me mendoj se erdi për te i stivit Duhë them më shkures, duhë them zoti madhë <të> Shikoni ka vetëm një mënyrë për të zbuluar qfar është kjo gjëja këtu Dhe me qfar kemi të bëjmë Unë dë shkoj të kontroloj Aja, aja, aja... Stevie, hangri, me ernin! Në no, regull, Steve, mire këta të atere! Se la masa nuk më ka ngërë njeri, unë të jeshtu pengova. <clears throat> unë do të shkojë atje tejtani, asjerin nga ju më së televizë. U... Në zitoni, do të bonoheni! Geri! Eja, më oh. qësë oh. një është gati! Shfarë dhëndi është kërë? Përshëndetje, vë glush. Vë glush? sa që një ngjyroz oh, duhet ke të kenardhëm nga atë gjumit ton letargjik of oh, dhe ishte tëmërshme ata kishin rrota në këmbët e tyre dhe ata kishin sa shkupinj dhe po me ata shkupinj mgodisnin sikur të isha një lodër duhet të kishe vdekur duhet të ishe shtrirë në tokë oh, si i vdekur babai por nuk është kjo me keqja, gjusë më e keqja gjysma e pyllit është zgjukur ah oh, pemët e lisit dhe shkurë manafera ato janë thjesht zgjukur sa ti maz po për ushqim çfarë oh. do të bëjmë Si do të jetojmë tani? Nuk no, e di. Po ja çfar dime siguri, ne do të jemi të sigurt për aq kohë sa kush nga ju të mos shkojë për te Steviet përsëri. Ai quhet Garth dhe nuk ke pse të friksohesh miku i mamfit. Ajo atje është porta për një jetë shumë më të mirë. Ëh, uh, në fakt unë jam Zvaranik, por uh, nuk ka gjë, është një gabim uh, i zakonshëm. Ëh, dhe ti je, u, uh. më falni për silljen time. Un jam Argie. Uh. Mos mendoni se po fus fundet, por nuk mund të mos ju dëgjojem. Dhe mendoj se mund t'ju ndihtoj pak në këtë që çështje që ka të bëjë me Garthin këtu. C'ështëu pra? Këtu më parë ka qenë një hapësirë e madhe e gjelbëruar dhe tani një parajsë prej 60 hektarësh me ajër të kondicionuar. Por vesh kësaj pikë të vogël më këtu. Ju jeni këtu. Jo, jo, kjo është diçka e mirë. Ju jeni letargjik apo jo? Ju grumbulloni ushqim e mlidhni për dimër, ëh? Eh? Ne mbushim trungkun. Hemi. Vërtet? Këtë trungk? Këtë trungk si zgavr këtu? Plot deri në majë. Mm? Ozi. Si. Mm? Më lejoni të di pse. Sa koziat? Do të them mbushja e trungut 274 ditë. Oo, uh, e keni provuar ndonjëherë për një javë? Kjo është e pamundur. Jo, nëse punojmë së bashku, shikoni, ju keni aftësinë për gumbullimin e ushqimit kurse unë unjohurit dhe ata kanë ushqimin. Sa ushim kanë? Plot ushim, malë me ushim. Ushqimi jashtë masës të pa imagjinueshme. Edi çfarë do lloj ushimi që del jashtë nga imagjinata, unë të vërtet nuk mendoj se jam interesuar çeta. Po veti, djali mua më duket se po flet më shumë logjik. Ta dëgjoj më. Unë nuk e kam problem çfarë do lloj ushimi që ti. Jo, ti duhet ta kesh. Bishti po tringëllon. Po ah! tingëllon çfar? Kur ndje diçka që nuk shkon, bishtin in tim tingëllon dhe më lejo të them diçka, gjithçka që ke thënë deri tani, po më çmën fare bishtin tim. Dgjoj, verni apo jo? Kjo nuk është diçka nga e cila duhet keni frikë, miqtëmi. E po, un kam, dhe për një arsye shumë të fortë. Ah! Dhe nuk kam lindur me këtë këtu. Ah, po kjo ndodhi sepse ti shkova aty. Po u duhet vern. Faleminderit që na sqarove. Ne nuk kemi të interesuar. Luk, jeni të interesuar për ushqimin më të shijshëm që keni provuar ndonjëherë? Jo, hë pra. Jo të interesuar. Dakor. E kuptova. E mora vesh. Kjo është diçka ndër të cilës nuk jeni ende të gatshëm. O, o, o. Po, ju e fëriste. Ky miku im është një ndërthulje magjike e miellit të misrit, thërimeve të thara të djathit, B A B H T dhe MSG jetëshme. K A patatin. Naço marchiert ja fi. Po. Këreni, mhm, stajshin mira. Nan të gjitha të mira. Beni do të shkojë më drejt, zonde. Po. Mirë se erdhët në periferi. Wow, çfarë është kjo? Wow, çfarë është kjo? Këshkoni, ç'ka është kjo? A sot ima? Si do të fash vën? Nëse nga kush në të familjelë ndojt, on do të qoj personalisht të, të përgjegjës. Asë po e kalojnë mirë. Në baj unë përgjegjësi për të. U! E, hey, Verni! O që atë disa gjemba nga kurizi im për të bërë një krasim të vogë. Që koftë të? Pare duke së të sësh me eshilë këtu, miguji. Verni, jë i sigur që erdhe në të njëtin vend që parë? Po, sepse a i brejtë të fashë. Mirë mjaftë folëm për të e kuptova, pra a i mund të pëjtë disa lojra. Duhë të thema nuk është se a i mund të etës i edhe mbi uja, po jo. Ja? He, ju dhe gjithë! Shkojmë drejtë ushimit! Hmm? <laughs> Kjo, kjo është një SUV. Njerëzit shëtisin gjithë ndëmrë këtë sepse janë duke humbur ndal ngadalë aftësinë e tyre për të ecur. Është oh, ka shumë. Sa njerëz mund të qëndrojnë aty brenda? Zakonisht një. Oh. Hey, po ju flet gjendis Sharp. Presidenti juaj e shoqërisi e pronave të patundshme? Sakt. Ngadalë, oh, oh, ngadalë, nga mos u shqetësoni. Ai është thjesht një qenie njerëzore dhe ato tremben nga ne, njësoj si tremben ne ngata dali nëse ndodh që do ta shoh ndonjëri, thjesht uluni poshtë, rrotulloni dhe filloni glopini veten. Më pëlqejnte. Dokumentet që ju firmosët thotë që bari duhet të ishte 2 cm dhe në bas aparatet timatës doli që ishten 2 e gjysëm. A mundemi thjesht të marrim ushqimin dhe të nisemi? Vërtet, a e kanë ushqimin apo jo? Nuk e pë. Ishte në kuti. Ata mbajnë gjithmonë ushqim me vete. Ne ham për të jetuar, këto qenie jetojnë për të ngrënë. Më lini ti të rregulloj për çfarë po flas. Guje njeriu dëshkuetur strofulla e byrekut. Që niz njerzore quhen patate në divan. Ajo është një pajisje për dëgjëruar ushqimin. Ai është një prizërare të shumtë ushqit. Ajo është hyrje për të kaluar ushqimin. Ai është një premjetave të shumtë transportit të, të ushqimit. Njerzit e sjellin ushqimin, marrin ushqimin, garkojnë ushqimin, ngasin ushqimin e veshin ushqimin. Ajo banushimi të nxehtë, ai e banushimin e freskët. Ai nuk e kam sigurt se çfarë është ajo. Që farë shikoni, ushim! Aji është altari, ku njerëzit të adhërojnë ushimit. Kjo është ajo që njerëzit pimi kur hanë shumë. Ajo, hey, e qatë e fajnë në mënyrë që ata të hanë ushumë ushim. Ushim, ushim, ushim, ushim! shtu shqim! Pra, me ndoni sa ta kanë mjeftuashëm? Kur sa ta jo? Për njerëzit, mjeftuashëm, nuk është kur mjeftuashëm. Dhe që farë bëjnë ata me ushimin që nuk hanë? Ata e vendosin ata në kazantën dr Vetëm për ne. A? Creduni? Nuk qenë, apo jo? Kjo është pelen, dhe kjo është me të vërtetë shumë e shëmtuar. Pra, si mëndoni, kisha të drejt, apo kisha të drejt? Dhe këto gjëra janë vetë të mbetjet. Prisit të shikoni shfar kanë vërnda kutit, pakot dhe kanachet. Po ju them djema që ndroni me mua për një javë dhe ne do të mbledhim ushqim mjaftu e shumësa për të ushqyër një harit të madhë. Êshtë si është një figur letrare. Ndëj! A i dutët! A i dutët! Dilit të gjithë për dhej! Një shumë të gjithë në m Shkës për pobëni! Ti nga theqë të ne piëshin? Jo! Arrueni! Vraponi! Shkës përpëni shkëtëri mirë! Shkës përë përë përbëra zotarë! Shkës përkës përëmshtë dhe dië! Shkës përë questions! Shkës përës përbës! Kës të të lërë zhinë? Shkës përës përës përë gësalë! Kjo është një makinë qenë apo? E kupton pra? Kjo ishte ajo për të cilën e kisha fjalën unë. Këta njerëz nuk na duan pranë dyre. E çfarë, ne trombum ato, vajo e teproi. Punë madhe. Punë madhe? Oh, kjo është ajo që ne e quajmë punë madhe. Ha pra, mendoni për gjithatë ushqim, ja vlen për gjithatë ushqim, ha? Eh? Ja vlen të vdesësh për ato gjëra. <tës> <tës> <tës> më lejoni të ufem dënyer. Jo, ti the vdekje, e theksove fort atë fjalë. Shiko, ndoshta pyllyni vogël duket primitiv për një dialog me një çant. Çfarë? Por un mendoj se flas në emër të të gjithë familjes kur them se nuk duam asgjë që ka të bëjë me atë që ndodh përtej gardhit. O oh, Lëri këto tani. Un heq dar. Ju ende nuk e keni provuar petullat. Doni të grumbulloni diam? Kjo është mënyra për të grumbulluar diam. Do të rrisni jo dimbri. Do të ham lëvorë apo jo? Mirë. Në rregull. Diema, ju diema mendoheni këtë. I dashë qëlqyr. Do takohem përsëri me ju. Tamare mia. Për pak i binda. Natën e mirë Hedher. Natën e mirë. Natën e mirë Hoshi. Natën e mirë. Natën e mirë Veri. Natën e mirë. Natën e mirë Veri. Natën e mirë Hemi. Natën e mirë Shobu. Natën e mirë Baki. Natën e mirë Paj. Natën e mirë Gjoxhaverni. Natën e mirë Kuilo. Natën e mirë Gjoxhaverni. E dini që pozicionit do të na kembetur vetëm 273 ditë derisa të vi Dili? Natën e mirë Sveni. Natën e mirë 273. A? Po, patatinë. A, aftotçi. Kara. Kara Hoshi standa koa bombaron ajë. Unë kam 6 ditë të tëra. Uh, të jo. Ah. Mi, katër fruta. Gjesht? Ende ja. Ende ja. Pra po oh. më thua që ti tërë unë kam në spinë <të> ti, a? Jo. Xhimi më shtyu kur ishim në automjet. Se ti e pëlqen atë. Special. Po, Ai është fot fare. Herën tjetër që do të shtyt, ç'lloje. Po. U! Mir ka de ma ja merni. Ja kujam. Për mëngjes keni lëvore. Un dua një petë. Një pizza. Ja, ju nuk doni. Ej! Ti! U! A kjo është fantastike? Haj aqaq qind ai më gëser do pa koprëtu për typur por ishte ai mm, mm, ishte shumë e këndshme dhe meqëra fjala ka edhe shumë fibra gjithashtu mhm pak jo shumë duhet ta pranoj ajo duket e shijshme çfarë po bën ti këtu kam marrë këtu ti më i juve me këtë grumbullimin shiko vern ti thej një fjalë dije për këtë grupin tënd të vogël këtu Që fillon me një fë A të gritojt apo jo? Familje? Sakt, sakt, ajo E di që farë më mbeti pikrish të këtu E di që farë verën Dikura kam pasur Një vënd të timin I rëthuar nga njerëzit e dashur Telekomandën universale Por pas të e gjitha kjo u shduk me Aksidentin me korsën e barit Oh, oh, oh, oh, oh, oh. O, oh, zoti madhë A, pra verë Le duhet të japim një dorë pa tjetër verë, si thua Korë se balit, verë Korë se balit Dëkort ah, Nuk është problemi uaj Unë dhe të largohen Këtë oh, oh. jamur Duke ikur Ishte vërdet bugur që i njohat Vërdet bugur që i njohat Hej, jam i sigur të do t'u sho vërdanë oh. kjo Në regull, në regull Hej, ti Arjej Ti mund ti mund të qëndrosh. <të> e ja këtu tim poshtë. Jo! E dia që por s'kaim buroje të fortë pikërisht në qendër, kishë një masë bute me problem, kështu se do fërras Xhaxavern. Mos guxot të thuash atë fjalë. Fantastike. E ja, mund të punoj me Hemin. Ti dom nivoj të dilësi da mia? Shumë tunduese Hemi, shumë tunduese, por më parë dua të të tregoj këtë. Hë? Të bëj kimë biskotë? Ja uh, uh. po që biskotë shkot. Ua, më pëlqen biskota. Gadal ngadal, mos u shqetëso. U ndiku djemca biskota kaq të vlefshme sa do të na vinë në duar tona nga oficerë me uniformë. Ëh? Shtëpia e verdhës e Doyle's-ave. Ata kanë porositur vetëm një kuti. Ja ku janë. Biskotat më të lëkmuara të Amerikës, me forma zemre, romande, plot me najfi dhe shumë të shkrifta. Dhe më do pak. Ato janë të gjitha ato tuat. U uh, ha! Uh, uh, hey, hey, he, he, hemi, ta. prit pak këtu shoku. Mbulçjen uh. energjia jote por ti thjesht nuk mund po i marrësh ato. Po ti sa vonohesh ato janë të mia. Ato do të jenë. Nëse ne arrim të ndërthurim me sukses energjinë tonë të Sa konstë me planin tim të shkëlqyrë. M'u kuptova voglush. Oh, oh, oh, oh, oh. M'u kuptova. Të shkojmë atër. Zonja Johnson është alergjike ndaj çocolatës. Vërtet? Po. Nëse ajo ha çokoladë, fytyra e saj shpërthejnë diçka e tjetër. Oha, kjo është shum, shumë, shumë hey, e pa drejtë. Hey, pri pri. Kontrolloj me shkonale. Ato janë këmbë mia. Au! Hem. Hey, këtyvi nuk do të vlimë, sepse unë nuk e dua atë. Oh, sa so punë kam për të bërë. Teja. Afro këtu pra mnehe, tani më të gjokhë. Ajo që ti dhëtë bësh është një ketër i keq dhe i të rbuar njëre nga rënës. A mund të bësh këta? Uh, më falë. Po, emi? Uh, në regu, uh, ketër nuk e rëkshin. Ne emi të kënësëm e dhe zë mirë, pra. Jo, ja, jo në të vërtet. Qëfar? Uh, mirë, pra, fillimishtë, duhet të shpupurisim flokë. Uh, uh, A ju duke që mirë, tani do të... të... Uh, uh, uh, uh. Tani dhe të shkësi pak Zofil, një frirë e tëri majë bishtin, edhe patë Morova, ka më të fylqyën shumë dhe regullës. Tani më vështro ma të vështrimin e egrë që genës të djelosh. Au, au, unë fem kajma tuk e të rëmsitur. Hemi! Unë dua që të përgjëndrohesh seriosisht tani, dëkord? Në regullë! Falimin derit, patëshojnë. Jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, Barova, ta një nisu, në dajem përgrysh përsteje Vashdo shko atje, shko, shko U një një këtëri shmëndur një tërbuar, unë duem me shkotën e mea Një tërbuar U një tërbuar, unë tërshkru nga gullo U një këtër shumë një tërbuar E s'klerë gogja ty! Shpa të ndod? E mi është a i? Jësë ka shënë kontrol, dikësë e unë përdu! Dje që anë të në kontrol, kontrol, kontrol atë po e sërmojnë! A i përpullon? U më bërstojnë! Vërnjo! Këngë! <laughs> Ver, nuk tregova i madh, ti miku im jeni natyral, apo duhet të them siç të ka bërë në, në natyrë? Ëh? Oh! Hemi, ti ishe i papar miguim Ti më trëmbe dhe mua U barra gati të vija dhe të të qëlloja me liper Nuk e vrar, apo jo? Sigurisht jo Ti e Hemi, Hemi Ato më të mëzira të shëroj, ne? E ti shfarë? Ato gotë të qëlloni në rëmë A ti, a ti, ishëm pikër shtë antje A ti ishë vëndi ku nasënë mëj ketri A i më duke si ishte i tërbuar Në pas ta ishte një amfim, ishëm duar lakuric Zvarani ah, Gjithë shka është n Mfalgenes, mos ndoshta dëgjova ato të thoshin diçka për një ketërt të tërbuar. Unë mendoj thjesht se ato po e teprojn pak, Gledis. Po sigurt të mos jetë kështu. Po sigurt të bëhet fjalë për ndonjë epidemi të madhe, parazitë që lëvizin lirish sëmundje që përhapen, gjëra që i ulin vlerën pronave tona. Po, un kam gjellën e sob, kështu që duhet të nxitoj, mfal. Shkëlqyshëm. Ti shqetsou për gjellën tënde, kurse un do të shqetsohem për fundin e paqes dhe qetësisë në lagjen tonë. Mm -hmm. Në regull, uh -huh. mod shtyni, ka plot për të gjithë, kam një guti pikërisht aty për të të peni Kjo është fantastike, gjithë që ka shikë, ka shtë mirë është sigurisht të mirë dhe për du E ndjena të gunë zhinë pas kafë kësë të ndë? Pa A jo qëve të levizja shëtërë, kjo e për një mund të levizë, të ndaj nuk bija në gjumë letarjikata Dhe japim fund me pak në kjo, në vënd që të rrinit të blizë në gjithë verë, ne bashkë barën për një Ho ho, prit pak aty. Gjoja fundit që duhet ti është kafeina. Jo, jo, jo, të gjota mira. Kono rregull, vazhdoni, sepse ky miq i temi është thjesht fillimi. Çfar? <tuh> rte maz oh oh jo wow të lutem ta prek jo këtë krijesa të vogla të gjora e ata shikosh jo po shumë gordin nuk më kujtohet të kemar ndonjë lajmërim për mbledhje grupet me më shumë se një person që duan të uh, au oh. ti më merr lopatën te makina ë durit të të pomeni dëm tylot pa mufton unë shoje ti ne oh, jo Mami, mështë nështë e ti, që më bënë me shenja ty nga drita, duhet të shkoj drejtë drithës. Pa, që po bënaj? Kështu? Do së e kemi goditur pruin, ose diçkatë të tjirë. Këtë heret e pruat me të vërtet. Tani, letë të largojme me njerë që këtu dhe të njëmë të. Uh! Kapje bugur, venë. Pa, pa! Ti e i papërgjejshëm. Ti e i rezikshëm. O, oh, muzike e ambël, pove i në shtëpi. <laughs> Lami të mir Të rënda fila shpë A të prej të një? Jo E shikoni, kjo është arsye e sakë për të cilën unë kam ne mërë azjesu e se në për t'i vrarë që të mëzvua e në këtë mënyrë Që të gjithë ikni që këte i me njërë të njërë të njërë Sakë, pëmi, ka për një të dorethë O, po, po, shtërëni, aj, që bu Shtërëni, shtërëni, shtërëni, shtërëni Shtërëni, shtërë Duket se dikush ka telefonuar për një problem me kafshët. Zgjidhja po qëndronë për balë jush. Dwayne La Fontaine është këtu. Ku ke qëndë, deri tani? Unë jam duke organizuar festën e nësërme, mirë sa ardi për lagjen, dhe deri tani makinë e debit ka vrërnë më shumë kafshët sa ju. Të lutë më qëtëso, motor, unë personalisht garantoj se nuk do të shidë një kafshët të tila të kjo festë. Asë gjësuesi është kati. Pritë, pritë, prit Që për kemi këtu? Di Delfis Virgianus Gitar. A përsisht 5 kg? Mashkullës. E? E? Unë mendoj sa i kafdekur. O, vërtet, në fakt kendo një diploma fësie për azjesimin e kafshve, a i bën gjaz me si kur kafdekur. Ecë, ecë, ecë. Ölë gjëndje që është e brevë në shkuar. Shikoj e një më nga afer. Munda shini që a i merë frynë. U shpresoj që a i të më zbuaj shunë. Vrite, vrite. Faleminderit që erdhës, ishët një publik i shkëllqyjarës. O, së të shkuar. Në regu, kë kam kunder Oposum, iriq, qelbës, ketër, rakun, amfib më duket. Zvaranik. Jo, zvaranik. Kërdisht në më revoluashme, ata u shtangë në shok, i u të reguat fantastikë. Babi, unë të jeshë duhet të them që ishte një shvajqe mirë. Një brori të brosin Për <isphere> të mos arrojmë Udhej si në tonë të shkëllqyër Arjejn He, Arjej Eja këtej duatë të tregoj të shka Po, sigurisht Shumir Shfar skuadre Ti e herojnë shoku Papa, i këtej Të dhe patë, e a nga shvanë Të duatë të tregojnë të shka Eja këte Pa, Shiko! Shtëpia, jote ere! E, Shiko! Kemi një rëndë për të këtu, pizërisht! Ajo është për mu? Po, kështu ka qenë gjithë shka që ke pasur më para rëgjej. Kjo nuk i nxana, s'pa ka saj që kam pasur lu. A mere, unë të duhet të piti shka të tyllu! Falem ndirë! Hëhëm! Kërkanta ima mm -hmm. është dhe jo? Pa, unë e, solëm këtu, kësu që ti nuk epse flemën a të pëjmën e vjetër. Vërtet? Wow. E, hey, ërgë, e shikoj po këto. Ne instaluam vej televizorën. Mm. E, kom instaluar sinjali në In. hëtën. Të një mund të shikoj me mira kanale. Mbaj e pak ti telekomandon para se të marë babi. Wow, një telekomando universale. Kjo është e këndshme, Dima. Vërtet e këndshme. Tani këthe e misëri shtekë, një Duhet të zvizor nga vetja Ne të futëm në familjen ton dhe tina ma shtrove Un të vazh zemrën time dhe t'i e thërmove në një mitzopa Të rëgoj e vetë në kushie, Kevin Nëse ndihër si një thes me plehra Do të thot që je një thes me plehra, po jo Pra ndaj pranoja dhe thueja me zëtë lartë Un jam një thes me plehra Thes me plehra? Un nuk me ndoj sa ideal është një doktori vërtet Si me ndonë për këtë ti Arjëj Arjëj? Uh, uh, uh. Wau, wau, wau, Gjej, që për për bëngë shusoku? Ti për shkon shumë thellë Oh, thjesht me rushimin U shi a riun Me rushimin, u shi a riun Wow, ku shushimi, ku shushimi, ku shushimi Oh Oh Verni, që për bëngë? Po i kthej të gjitha këto gjërat tjeku i kjeni Mario. Jo, mos, si thua sigur të largohem. Mirë, ti largohu dhe unë do t'i kthej këto gjërat të pronartë të tyre të lishën. Farë! Po pse? Sepse, ne kemi zemruar njerëzit Dhe ne nuk duan të përfundojmë si a i lepurja ty Pra ndaj, un po i këthej këto Kështu që ata nuk do të nga vrasin edhe Vern, ti nuk kupton Ne nga duen këto gjërë Jo, nuk i duan Nuk mund t'i marësh Sigurisht që mundem Lëshoje Jo, lëshoje ti Un duhet i kem këto Ajo Ajo Levis me nga tal, u lezarin dhe më ndish muam. Far! Shhh! Jo! Shhh! Jo, nuk kam dërmënd të bje për sëri në kursin e fjarët të tuat të bukura. Nuk e ditë qfar po të shkom dërmënd. Ndall! Po tani i gjithë shgu ali për më dridit dhe ditë qfar do të të gjohi dhe kësaj here dhe ngullë këm për këtë. Loj! Hë? Ah, ah! dialli. Ah! Ah! Dargoni! Mio! Io, vien, gjithçka në rregull aty. Ma ndihmo pa kozë. Sigurisht, sigurisht. Por çfarë ndodhi tani? U zhduk, u shimi. Igu! Çfarë? Iku? Mos po i iku kështu. Pyet atë. Verni? Un doja të u oksoja pronarëve të liqshëm. Çfar? Po ne përpakt lam kokën për Toddi. Ti e be. Pastaj gjithai ushim i mbledhur ishte vërtet? <hah> ti di dhe ti e, ti e kot fare. Përveç çfarë po të shkon ndërmend? Zgavra ishte plot e plot, plot me plera. Oh, po tani çfarë po thuat? Që ushimi që mbledhim me mënyrën tonë, nuk është aq mirë sa ushimi që mbledhën në mënyrën e tandë, a? Në mënyrën tonë? Do të thuash mënyrën e ti. Nuk e kupton që A.J. thjesht po ju përdor juve? Bëhni. Të tvizor. A.J. nuk do ta bënte kurr. Ju duhet të më besoni për këtë. Nuk e kuptoni që ka diçka që nuk shkon tek ai? Bishti i ndridh edhe sa herë që i afrohem atij pranë. Jo, oh, kështu pra, ne duhet friksohemi se ty do tunden vitet, a? Un po silloj të mendoj se kjo puna e ndridhjes është vetëm xhelozi. Xheloz? Për atë? Po, ai po na çon drejt armës, kurse ti ne po na mba në të shkuarën. Unë ju mbaj në të shkuarën se ndryshe është farosemi. E sikon çfarë ke bër? Nëse ata vazhdojnë të dëgjojnë gjysmën e gjërave që u thua, do të vdesin brenda një javë. Ti ke vetëm interes të përfitosh nga ta, sepse ta jam shumë të trash dhe të pa dialëzuar për të kuptuar më shumë. Ha? Eh? U nuk jam i trash. Ha? Në regull, nuk doja të thoja... Doja të thoja të paditur. E, për ato mënyrat, mënyrat ati... Ha! Ah! Oh, ha, pra mi që ju e dini që nuk e kisha me të kuptim. Ah! Mos, mos e buni kështu. Stella, o zi... Hemi, ti edici che non doia Hemi. O lucio mitros. Io lo temo. Ah, must give you impression that I had to see me unravel so easily, it's only change, it's only everything I know, it's only change, and I'm only changing. Nothing I'm here to die, Jay. Nothing I'm here to die, Jay. Nothing I'm here to die. Dhe vjen gjërat e mia sunt tuaj. <laughs> ta kaba. A <laughs> mbarova. Misioni u kryer. M'thuaja e vure këtë në punkt të turbën antikapsh këtu. Kjo është një pajisje e kontraband zonj dhe është illegale në çdo shtet përveç Texas. Nuk më intereson ose kjo është kundër konventës që nevojse unë e dua këtë. <laughs> e dia që do ta kërkoje. Pra ndaj u kujdesa personalisht për t'a instaluar Adios Pushtim kafshës O zot O zot kambër kështu. Nuk duhet të nuk e kisha marr gjithatë ushqim. Çfar? Unë nuk dueta kisha marr gjithatë ushqim. Unë po përpiqesh ta i ktheja gjërat siç ishin më parë, vetëm kaq. Unë thjesht po tregohesh ai kujdesshëm, sepse kshu jam unë. Jam një natyrë shumë ndrojtur. Ka vende në zhguallin tim të cilat nuk i kanë parë ende. Kurse ti në të kundërt ti ja e si të thuash, i pa par, i krisur dhe sy pa trëmbur. Unë mendoj se ata kanë të drejtë. Unë jam xheloos. Vern, më beso mua. Ti nuk duhet të jesh xheloz ndaj meje. Ti, ti ke të drejtë për diçka. Ti po përpijesh të bësh më të mirën për familjen tënde. Unë mendoj se ti je më e mirë për ata tani. Po bishti yt, atëherë, ëh, uh, Kokëkimi më thotë të dëgjoj bishtin tim. Bishti im më thotë të dëgjoj kokën time. Dhe un thjesht përfundoj me dhimbje stomaku. Dhe për këtë arsye duhet të jesh ti drejtuesi tani. Ti më vërtet nuk e kupton se çfarë po ndodh. Kushtet ti po. Pra ku qëndron problemi? Ky, ky vernesh problemi. E shikon këtë? Po të dëgjoj. Pritë... Aha... Uh -huh. Vedën pritë një minutë. Në regu. E... Uh, Eu uh, jeni zonja që po organizoni festën? Po! Ka lo dhjatas aty të gjeshqiz me mbrojtës e të cilat mund t'i veshe është si për këputëve. Po! Po! E... E... Te lutëm... E... Qëfar është kjo? Qëfar? Au! Uh, ajo! Mhm. Mm është një... Listë me... Uh, me të gjithë e gjyrat që hunbe ti verënë. Vërtetë? Është një listë e madhe i gjatë, siç mund ta shohësh. Këtu ah, e një dietë me të vërtetë e organizuar, apo jo. Po e di çfarë, unë di një vend që është plot e plot me ushqim dhe ne mund t'i marrim brenda një nate. Mirë, shkojmë. Ku ndodhet? Brenda natës shtëpi. Ku? O! Oh, oh, oh. ah. Po këtë për po çfarë do të kuptoj? Thjesht hidh e poshtë. Ajo që verni përpiqet të thotë është, pra është vështir, shka, e vështirë për ta përmbledhur gjithçka vetëm me një fjalë, por është më vjen keq. Dakor, dëgjoni. Qendroni në grup. Ja cili është plani. Pra, kurset janë vendosur këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu. Ktu? Ktu? Ktu? Tu. Një mav këtu? Ktu. Do të shka edhe disa të tjerë këtu. Aj, ka qenë të gjitha? Jo. Ka nituaf me drita të kuqe të përhapura gjithande. Në rregull, verni? Ju dukesh pankis i zbet. E u humba fillim për një sekond, por e kuptova, Aiden. Ka drita të kuqe kurthe, ndoshta do të kem nevojë të ndroj zgualin. Mirë. Ktu jemi ne. Mund të bajm unë makina? Unë dua të jem makina. Unë jam unë, një pjohjë, unë jam makina. Puça, puça, a shkoti? Pastaj nuk bëhani si ja ai hekur i shndritshëm atje. Hey, kjo nuk është e rëndësishme. Pastaj, jam unë makina. Unë jam gjithmonë makina. Plani funksionon në 3 hapa të thjeshtë. Hapi 1, vrisni dritat. Hapi 2, hyni brenda. Habitre, dilni jash me një mal me ushim, por ky vend është si një fortezë, me ure shumë të larta, dyert të papërshkueshme. Si do hym brenda? Qafonja është çelësi. Teknikisht, qafonja është si një çelës që hap dyert nëse ti. Çfar, ti mendon se ai do të ta jap vetë qafonën e tij? Jo mua, më i femër, më gjepsese. Por ti, a s'aj? Moa? Ti, Stella, do ta bësh ma çokun të ta jap qafonën e ti duke përdorur. Erën time. Jo shientënde femërorë. <laughs> Shiko këtu të i brejtës. Hmm. Ndo është ta kjo maska që ke veshur të pengohën të shohosh, për nëse nuk e ke vën re, unë jam një qilbës. Ndo është ta në paminë e jashtëme, A... unë të shohë brënda stela, unë shohë një dhejlëpër, dhe gjithë shka që duhet të bëjmë është vetëm të anëzjerim në dukje. Këshërët? Këshërët? E, o, o, oh, o, oh. qëmë lirin, qëmë lirin. Oh. Aromatika Tapë, më A. Uh. Dhe diçka të fundit. Au! Oh! Uau, uh, ndaloni. Huh? Ka ç'i është? Ëh, zonja dhe zotrinj? Punaja jon mbaroi këtu. Oh, oh, oh, oh. so. <laughs> po shoh kështu. A ju duket uh. si? Wow. Uau! Ç'është? Ëh. Uh. Oh. Mm, yeah, Uau. Uh. Wow. Nisë, nisë. Nisë. Wow. Oh, ha. Ha. Ha. Në fantazi. Wow. Në rregull, shok. Ka ç'është? Do hym brenda. Ka! Ah! Oh. Përsëri keq. Sai nat, këtë gjëra duhen kaq të gjalla. Më ku orçofshi? Marinë kin plastik. arregolhem Shka në regull ah. ah. ah. ah. Jaku është Jepi, jemi, jepi Nishtë dritë në bugur Jaku është Jaku është Kakishtë Kakishtë Jaku është Shko kape Kakishtë Kakishtë Shko Kape, ketrush Mirë, hapi dytë Mendova se do të kishim vdekur për para hapi të dytë Pra po esë në shkëllqyëshëm Mirë buguroshe, ta një këti radhëm E, po, bënë mirën që këma të shokë tjetë pak të rolak Kilo me zërin Duhet ishte zë mace e dhe mësë mace e dhe mësë mësë të lutëm Jo zë lope, mace, shtetë Ku shkallu një aty? Ti e një mace Që animacë? Pi animatë? Ah ah ah do të më uni një mace. Mjau. Po, dekurse, po, ik, çit çit çit atë, nisu, lërkohu brekti. Pronarja ime nuk e blomosh për ndatacat e rrugëve. Ndatac rrugë? Në rrugë u bë të kërkova mendja. Darjafore. O zoti mansa, çaporet bukur sipas kënçaf, e ke problem nëse i hedh një syt. Jo jo jo jo, mos ofro më shumë, nuk duhet të qëndroj prekrisë veçmi nga pyngri. Lërkohu brekti. Iku peslaku dent. Tisla ku tim? Tisla ku tim? Ah, filloj përsëri. Mirë, ka ç'është? U lodha dhe umërtika me ju të gjithë që vetëm sa më shikoni një herë, do jam patnisë se më ndonëni se jam e çilbur. E pra, kancelajme për ty. Unë nuk rihem edhe pis pillosën për të marrë ça ushqim më shumë to u mba atë me burrave, vetëm thonë që është shumë i mirë për mua. Unë e fitoj gjithçka me djersën time, shoku. Ma mirë mos ta dishte çfarë do thotë Tisla. Dol! Askush ndonjë herë ka guxuar të më flesë kështu më bëpara. <të> Isha i sinqert. Më pëlqeu. Hmm? Epo, në beso, ka shumë gjyra për të treguar për endej nga vion Në regull shok, let njithemi Ti e furt, karakteri u t'i veçant, po më më poshtë mua Qarë, që qëfar të tuash me këtë? Janë syte tu Syte mi? Ata janë të shëndrytëshë Të shëndrytëshë? Vërte? E dini me ndoj se kjo është pjesat të cile nuk e kuptova A kanë hyrë tash më këputë të voglë dhe makinat në shtëpi? Hë? Hm? A kendo një emër? Puh, është një emër persian Sepse unë jam persian Unë kam lindu si princi tigërës Mahmut Shabaz Uh, e qënga shumë i gjatë A mund të të rashkurt tigërë? Wow! wow. wow. Këpon qënga gjëgam Këpon qënga gjëgam Këpon që një të fantaz njën wow. Kapshët sa po hynë në shtëpi Po! Poziciononi të gjithë në punë. Ekip, ekip. Pa fai, pa fai, pa fai. He mi, më pak zhurmë, më shumë punë. Ana uh, rregu. Usova. Uh, uh. <gibot> uh, <da>. uh. <gibot> ha. Kaga. Çfarë ishte ajo? Oh, uh. ishte ti që e rregjë në zemrësime, nuk e dëgjon? Vieni a me, te lo uni no pun. Dai capa. Dai capa. Oh! Oh! Azot. Bëba him, a i kishte një fytyr dhe që anë risht të shisht mm -hmm. A i ishte jesë, se ku nishti bukur, sa mu të mbetishe pa frim Kjo që nga interesantë Brinda, kam një lodër këtë avjerëse me shumë kate dhe me tapet të trash Eje, duke të të treguj <laughs> Nuk të kam të reguar e ndë për jetën tim Mirë, mirë, pa buronë shkëllqyëshëm, shkëllqyëshëm Shparësht ajo? Ajo është di shka që i ngrej njerëzën nga gjumi në më njëzë K No, lo viste, lo viste. Amar, patatinat! Shpoj? Lui, Penny, tek televizori! Heather, bajin në në vëshgjimat gruan! Ponisem RJ! Jo, Heather, prit! Dredhja, dredhja, RJ! Karota është plot, të dalim që këtej! Prit pak, Vincent, do të mduhet vetë një sekundë! Vincent, ku? Kush është Vincent? Oh, Vern, Vincent, si është më rëshkiti ariju! Gjuha! <gjuh> si është që ndro pranë me! Ishtë ajo që dohet të thoja! <gjuh> Nuk asë një ari! Hë? <gjuh> Hë? qëmë tyrët, pa më të ka... Heather? Oh, Heather? Êshtë një mi, është një mi i bardin gordo në shkallët e mia. Mendo vase kishe ptekur? Kamë mësuar nga mëj mirë i babi. Kjo është vajzë a ima. Oh ej, hey, ja tek babushi. Bëj mirë të nxitojmë. Nuk, nuk kemi çfarë po ndodh këtu, RJ. Asgjë. E po tentojtë t'largoj mëçi këtu sepse kemi marrë gjithkas. Jo, nuk e kemi. Çfarë uh, po thua këtu? Kemi më shumë se ç'duhet. Ja, hey, e... dëgjoj, jam përpikur, ka shumë për këtë sepse duhet t'i jap atë karro plot me ushqime, një ari u vrasës. Se na sa patatina nuk ndodhen në at listë, atëherë unë do të bëjmë listën tani mall shopistin. Çfar? Mall shop. Ej, oh. Hë? Ma fal, duhet të largohen. Stela, stela, po ku po shkon? Stela! Stela, shikao, nuk është për fajin tënd, nuk do të funksionojë sepse unë jam një ë Kelbas! Bëj një qelbës. Ma fal që duhet tashosh këtë. Frena funksionon. O, kjo er nuk e shqetson? Jo, kjo fytyrë si është e bukur për t'u parë. Un nuk kam färe, nuk hati. Ti nuk mund të nuahasësh? Trej dherës, nisso, nisso, nisso, nisso, nisso, dherë. Boni, dashë an dashë an. Sei, sei, sei. Shu, nga këtu të zëri. Te ishte mirë, zbaranik. Yusapo was Jesusot. Au, ti çelbësh. Jam dot të ju lejuat atë në shtëpinë. Mm, e hey, pra. bledis, mi aftu qara vite mm. Këto kafsh do të azjesohen Sa më njerëzishëm Jo, jo njerëzishëm Sa më shë njerëzishëm që të jetë mundur Ishte një kënajsi të bëje biznes me ty, zonjë Abi, sincerisht të them... Ah, qëtësoh, qëtësoh, edashurajme, do jemi mirë. Kishtë të tretë për këtë verënë, duhet të kishim të kishim dëgjuarë, të duhet dhe mëna falë. Jo. Unë e dihaj që nuk mund të besonim, dhe lejo va të bënd të këta. Duhet të kisha kuptuar më mirë. Vincent. Dhe të nëndor që kësha ardhur direktuo për të të vërë arty Por në lova për të parë shfaqem dhe duhet të them Që pikënisht atje tej është një mreku li e vërtet Ajo është gjëja me fëlliqur e poshtër dhe me egoiste që më kanë parë sështë në një herë <laughs> Ti pike për anë gjehin, ti me rushimin kërsa ta marin fajn Kështu, dhe do të përfundosh një soj si që kam përfunduar unë. Duke pasur gjithë shka që ke dashur. Pëllu në pata gjithë shka. Kë? Ata? Mos potalesh? Ti ke thënë vetë, ti ke vetënë tënë dhe familje. Kjo është mënyra se si mund të mbjetojnë djemë si ty dhe unë. A dhe sa poshtërësirat tjera dhe do të mësoesh. E vështirë, por kjo është jeta. Mo beso, nuk e nevoj për ta. Mo beso, nuk e nevoj për ta Për në fakt, unë kam nevojë, dhe në këto qaste, ata kanë shumë nevojë për mua. Pra unë kam me të vërdet nevojë për këtarë. Arcej! U shpëtim, unë po një shpëtojnë jude Edhe të mendoj që ne të besuam ty Dhe të të lëshoj një gaz, aqë të, të për të alës Të rritë e të të qimin e Vëriju, njeri ju U, pari, u, uh, pari, u Në gjithë një drejtë. Me të du shpi! Në të du shpi! Dhe ndonjë e më parë. Gjimë ushqot. Boni një këtës të fort u. E këpjua! Kimi! Me nërtë hërë! Nuk po të gjithë të dërgjim! La la la la la la la! Umi! E rëzojni atari! Qërdujë orë më shkemi! E që kanë! Bukur! Nërë të shita! Ashtru e si poshtë të rej pavle Po përpike i të nëndimonte, ne e pranda i lërëni të hy Pas gjitha sa që në bëri Por a ju kësye Dhe soli njari Po se zini ndërkoj që ne pëngasi A i filoj Unë po ju them që a i po përpike të si është nëndimoj Por, vernë, ti vetë nga ke thënë që të besonim pishtin tëm Por tani nuk po zridhet Përsi nuk ma e te më pa? Suchë këdë tiërpastelë. Musi 26 dëmjë ështëjmë në është në meynë hërsh nëmaja. Sa shumë që kanë vrarë. askeni marr seriozis apo jo ne rregull le ne te fillojin dergoni stori dergoni ul di pos turr mjasht ven dire te gjithë këthe un do ta shproqendroj dhe me vete do te vrasin ai po me kërkon vetëm mua thjesht kujdesu për familjen tënde ven do kujdesem për të gjithë familjen duhet të gjej ndonjë gjë që mund të bëj un nuk kemi kohë kemi Ti kisha të drejt Një patatil nuk është kur e mjaftusme Tani, Emi Niso, niso Niso se turbo përgatitun i për shumë qpime o oh, mos jo ja. Fëran, mos e humb kurk të zhguollin. Po, e gëzojmë ti të bëri punë. Hiç e Hazem akthemua. Hajde nisemi tani. Do ta djemi dhe vendi në përshtatshëm për ty e gërsi. Ai kuptoni ju zonj që ajo ishte një makinë rishpueste turbo. Që oh. ishte të lutem, ishte faj i eksjesuesit. Ai mashiti muauunu kam bëfarë me këtë. Një sekondë, ishte no, rrhyt, në oborrin tond. Emri i yt lejohet në kontratë, tek po mund t'ia ja thuash një gjykatës. Jo, nuk është fajim, më lëshoni. Hap, më lëshoni, nuk mund të marrësh. Ma presidenti i shoqatës e përsulidhet për ty. Jo, më lëreni. Ajo po largohet. Oh. Oh. Oh. Kem mi je problem? Kani. Hey, don't get me. Ja. Košta ga prekaza pa za na noge. Loi? Ojo. Jo jo. Jo. Silna. Silna. Usila. Bracu është çmëni për të gardhit të dashur. Hë, <të> <të> më thëj. Ato lombar tani do bish me mua. Në DJ. Ah, më sa për informacion. Nëse ti do të nai kishë thënë që gjithë ato ushqim, po përpijesh të ia kthejë njëriut zemëruar, ne do ta kishim dhën vet. Vërtet? Po. Për këtë janë familjet. Ne kujdesemi për njëri-tjetrin. Un nuk kam pasur kur një gjë të tillë. E di. Por më beso mua, kjo. Kjo është porta drejt jetës më të mirë. Do dojat ma kishet thonë më parkë të... E, po, kjo ka të bëj me komunikimin e kej, gjithashtu ditë shka që ndodhë në familje. Pra, si thua, në të bëj është pjesë saj. Ahu, e e tu, e e tu, e së më dojnë që së të në bëjnë më të... Njështë e e dhe në familje. Sa ja dhe buku për fillimin e pranverës, të... Pris t'i një minut, kjo dothot që nga kam betur 267 dhe rinë fillim të dimrit? Qfar të të bëjmë për urshim? A, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au! O, Hemit? O, unë e kam bon shurtrungë. Eh? Qfar? O, u e... Ha, ha, ha, ha, ha! Qëgami, qëgami! Unë gjedë në rëseteria! O, uh. u!